Де поховалися, власне, Де поховали татка? Вона нібито десь бачила цього чоловіка, Але дуже давно. Ну, Софійко, де тато? Де тато? Софія тепер і сама не знала. Стояла мовчки. Нарешті видушила Тата немає Як немає? Досі на роботі? О, танцихрист. цей Христ. Різдво, а він на совєти вкалує Татку не на роботі Його немає Зовсім немає Тепер слова видушував уже незнайомий. «Ти, ти хочеш сказати що? Що татка немає в Тернополі?» Знайшов нарешті найменш страшний з варіантів дядько. «Ні, ні». Софія не вміла ще сказати, що батько помер. Їй здавалося... Поки вона цього нікому не сказала, він може повернутися. Якщо вона вимовить ці слова, ляда впаде остаточно, і все, все втрачено. З ліжка важко підвелася мама, кинулася до незнайомого. Івана, Іване братчику. Доню, це ж Іван Литвин, татів побратим. О, Іванку, немає вже нашого Андрія, заголосила вперше так жалібно, що сім ножів розтяли Софійчине серце. Поховали ми його, все витримав. Все пройшов, а тут на волі дістали його вони. Чекісти кляті, скриготнув зубами дядько. Тепер Софійка упізнала його. Ця людина звідти, з кулими, з її дитинства. А дядько Іван продовжував. А мені з Нового року щось у серце штрикає. Їй до Андрія, їдь до Андрія. Кличе він тебе. От і приїхав. Оплакували батька вже втрьох. Андрій мені за побратима був. Це ближче, ніж рідний брат Софійко. Першої зими в таборі найлютішої Найстрашнішої, найважчої Він мені життя врятував Ми тоді на роботу ходили Далеко, кілометрів за шість Мороз мінус сорок Зранку сьорбнеш гарячого Отримаєш пайку і вліз Ще зранку трохи сили було А увечері, коли назад поверталися все, падали Ти ж знаєш, Любо Хто впав, дострілювали Або і так напівживими з дороги стягали Шкода кулі, сам замерзне Пам'ятаєш, як весною страшно було Коли сніг танув і з'являлися руки, ноги Їх підсніжниками називали посилали спеціальні бригади навесні ці підсніжники збирати. Поети таку їх. От був би і я серед тих квіточок, якби не твій батько Софійко, якби не Андрій. Ми з ним і не зналися раніше. Побачив він, що я охляв, от-от упаду, підставив плече. Три кілометри ніс мене до табору. Отакою От людиною був твій батько».